Titus Livius, dějiny, kniha třetí, úryvek o diktátorovi Sinsinatovi. Jediná naděje národa římského, Lucius Quinctius, obdělával pole o čtyřech chytrech za Tiberem, právě proti místu, kde jsou nyní loděnice. To místo se jmenuje Quinctiova louka. Tam ho vyslanci zastihli, jak se opírá oríč a kope příkop, anebo jak oře, zajisté však byl zabrán do práce rolnické. Po vzájemném pozdravení ho vyzvali, aby vyslechl vzkazy ze senátu Oděn Togou, aby to přineslo prospěch jemu i státu. Podíval se tomu a tázal se prostě, co pak, není snad vše v pořádku? A přikáže manželce Racílii rychle přinést Togu z chýše. Setřel si prach a pot a Oděn Togou vystoupil před ně. Čau Petře! Čau kamile! Jak se máš? Ne to. Cool. Co ty? Jo, taky dobrý. Jo, nedávno jsem si říkal, musím si odpočnout od antické literatury, mohl bych si přečíst něco z raného středověku. Tak jsem začal číst kosmovou kroniku českou, a první knihu, to je mm -hmm. dobrý místo, kde začít většinou, a říkám si, no, oh, to je nějaký povědomí. <laughs> a velice rychle se samozřejmě ukázalo, že hlavně ten začátek té první knihy, to je taková ta bajná část, že jo, což vlastně začíná příchodem Čechů na Říp a končí to ludzkou válkou. Je celá vymyšlená, velmi pravděpodobně, a hlavně je to takový mix mezi uh, Vergiliem a Starým zákonem. Je úplně mm -hmm. na, jenom tam jsou změnění jména, aby to úplně nevypadalo blbě, ale jinak všechno ostatní je skoro stejní. Je to úplně působí, jak kdyby nějaký filmový studio chtěl udělat jako crossover mezi dvěma hrdinama, ale neměli autorský práva ani na jednoho. To znamená, že je ty věci jako děj, charakterizaci těch postav, a jejich super schopnosti, nechali úplně stejný, akorát změnili jména jenom tak minimálně, aby nikdo nemohl zašalovat za to, že prušili autorské právo. Takže místo uh, Spider-Man versus Superman je to Bumblebee versus. Zí, je a, <laughs> a jinak je to stejný. Ne? Jo, ale jinak je to jako vymyšlený asi stejně, jako ta, ta antická historie. No, ale no, jako je to úplně neuvěřitelný, ale prostě raný dějiny českých zemí se úplně náhodou odehrály <laughs> úplně stejně, jako starý zákon a jako enejst, na Virgilia. Tak třeba je to proto, že jsme vyvolený národ. Jo, to je určitě. No, jako je to hrozně zajímavý. Jak říkám, hlavně teda ta první polovina té první knihy, což mimochodem není moc rozsáhlá část, to je z té celé kosmické kroniky asi jenom 10%. Je teda asi zmyšlená. Hlavně nejzajímavější na tom je, že je to vlastně jako politická propaganda. Mm -hmm. že? Je, to, je to agitka. Ta moderní interpretace je vlastně taková, že buď Kosmas, nebo někdo jiný to vymyslel, aby vlastně posílil, řekněme, nárok přemyslovců na, hmm. na českou zemi, nebo na ten, na ten jejich titul, a aby vlastně vytvořil takovou představu nějakého přirozeného nároku Čechů na, na to místo, kde žijou. Protože v tom 12. století, kdy ten Kosmas psal, asi ty české český knížata nechali udělovat ten svůj knížecí titul mm -hmm. Čechy jako Léno od uh, římského císaře a německého krále. A ta moderní interpretace, teda ideového směřování té kroniky, je taková, že ten kosmá by asi si představoval, že by. Vlastně ti český knížata, hlavně v okamžiku, kdy se předávala vláda, nastupoval nový kníže, byly na tom římským císaři nezávislí úplně podobně jako třeba králové v Polsku nebo v Maďarsku v té době. Jo, a to byla zrovna doba mezi tím, kdy Češi, nebo če, tak, Česká knížata povoduje, získala královský titul uh -huh. a mezi tím, kdy se ten královský titul stal dědičným. Přesně tak. No. no dobrý, jo, tak co tam teda je Jinak, jen tak pro kontext kosmos, která začíná 12. století, že jo? Jinak je třeba zajímavý, že v literatuře je ta kosmosová kronka hodnocena jako strašně vyspělá, nejenom v té době, v, řekněme, středu a východoevropským kontextu, ale hlavně v kontextu české literatury. Takže fakt vypadá, že ten kosmos byl bedna, že měl hrozně jako dobrý vzdělání na tu dobu. On studoval v Lutychu, kde v té době byla vynikající škola, takže znal tu antiku a tak. Vyspěla literárně, myslíš? Vy, Vyspělá literárně je tam, tak, latina je dobrá, prej, a je tam hodně právě, jakoby, je to hodně napojený na tu antiku spoustou různých věcí, jak obsahuje, mm -hmm. tak formálně. A od té doby v podstatě v českých zemích žádný takový uh, dílo, který by bylo takhle jako v nevzniklo. Takže když se pak koukneš na tu tak řeč, kroniku tak řečenýho Dalimila nebo Braslavskou kroniku, tak uh, nic takového tam vůbec není a ty díla jsou v podstatě méně dokonalý z řady různých dalších důvodů. A až, řekněme, do toho 14. století u nás žádný takový srovnatelný dílo nevzniklo. No? To je taky tím, že on má toho jednoho autora, no, že má relativně málo autorů. Že jo? Taková třeba anglosaská kronika, že to je taková ta nejvýznamnější prostě pro hraná anglická kronika tak ta, má, ta pravděpodobně vznikla jako nějaký anál. kdy prostě jenom lidi že ho, psali. A v tomhle roce se tady Ethel Wolf a Ethel Red oženil s Ethel Regou, jo? A, a, ale po, a potom tam k tomu jako připsali nějaký komentáře, že jo? Uh -huh. Ale ten Kosmas to jako evidentně psal jako ucela literární dílo, což právě žádná chroni, což ty kroniky z nebývají, protože vypadají tak divně, že jo? Tak splácený dohromady. To tomu určitě pomohlo, no. No a jinak ta kronika teda začíná tím příchodem Čechů. Tohle je teda velmi pravděpodobně asi vymyšlený uh, už jenom kvůli tomu, že se to dost výrazně rozchází s těma předchozíma pramenama, hlavně pramenama, s pramenama, uh, ze kterých ten kosmos mohl jako reálně čerpat. Že? Jednak samozřejmě se tam objevuje ten motiv toho, že se Čechy pojmenovávají podle praotci, pra, praotci Čecha, to bylo že jo, už ve starověku běžný, že všechno se jmenovalo podle někoho, jo. nic se prostě nejmenovalo jen tak. <laughs> že Řím se jmenovala podle Romula, uh, Itálie se jmenovala podle krále Itala, všechny kontinenty se jmenovaly podle někoho Evropa, třeba byla Krécká královna a matka krále Mínová a tak. Což samozřejmě tady, tady tenhle motiv, že ty Čechy jsou pojmenovaný podle nějakého co se nikde neobjevuje. Že? Že, uh, v antice se vlastně to slovo Bohemia, který... Takže je to vlastně s bohem. A jenom, ono, protože ta samozřejmě ta kosmová kronika je napsaná latinsky, takže mu všichni tady tyto ty slovní hříčky musí fungovat i v latině. Proto Čech se jmenuje Bojem, že jo? bohem. A to slovo Čech v jeho době existovalo? No jasně. Do, dokonce, odkud se vzalo to slovo Čechy, o tom se vedou spory mezi jazykovejcima, který se táhnou až do národního obrození, někdy k Dobrovskýmu a tak. V současné době převažuje teorie nebo hypotéza o tom, že to slovo Čechy pochází ze staro českého slova Čechy. To zní docela pravděpodobně <laughs> zní to čechy, tak. čechy, Čechy, že? Něco jako děvka, děvka. A, a mělo to znamenat údolí v množném čísle, kdy ty lidi prostě přišli a řekli si, kurňa, tady je tolik údolí. A někdo řekl, údolí. Jasně, to zní kytlavě. A Čechy, Takže pravotec bohemus, samozřejmě to slovo bohemia už se objevuje v antice, třeba u Tita nebo u Tacita a všude je to vždycky pojmenovaný podle kmene boju, hmm. což byl kerelovský kmen, který se sem měl přestěhovat ze severní Itálie. Ale třeba se z Bojemus prostě jmenoval Bojemus a lidi si řekli, to je dobrá náhoda, že jo? Zároveň proto z Bojemus a ještě tedy žili bojové. Tak... No tak ono u toho kosmy je úplně mentální, že on píše, že v těch Čechách před tím pravotecem Čechem nikdo nežil. Jo? Oni přišli do té země, která byla úplně prázdná. No? Takže to se, to se jako velice výrazně rozchází s tou předchozí tradicí, kdy... Um, Čechy se vždycky jmenují podle, podle toho kmene bojů. A to se třeba vzchází i s e, takovým jediným asi rozumným pravilnem, který ten e, kosmas k těm úplně nejstarším českým e, dějinám mohl mít, což je předchozí geografie. Že? To je soubor nějakých křesťanských legend. No, t, e, tam vždycky ty T, teda ty legendy, pokud se týkají českého území a pokud nějakým způsobem tohle to tak zase říkají, že ta země se jmenuje podle těch bojů, které tam žili. No. A už v samozřejmě ty boje vyhnali markovani, takže už tam nežili, ale třeba ta spíše, že i přesto se tý země dál říká Bohemie. Ale kosma spíše, a poněvadž to země za těch časů ležela nedotčena rádlem, a do té doby do ní ještě nebešel člověk, který by se jí dotekl. Uznávám za vhodnější o její úrodnosti či neúrodnosti pomlčeti, nežli říci něco nezaručeného. Takže ten to říká úplně explicitně, se nikdo tam nežil. Já za, samozřejmě, tady se právě ukazuje ten zahvávatoskej mýtus, který pravděpodobně u toho kosmy má plně nějakou politickou funkci, že? Protože on se teda velice výrazně rozchází s tou předchozí tradicí, kde všichni, kteří k tomu něco říkají, ať už ta antická literatura nebo ta hagiografická, říkají prostě Čechy se jmenujou podle bojů, kteří tam žili od, už od, od, od antiky. Nicméně u toho Kosmy ten samotný začátek té kroniky úplně něco jiného a je to v podstatě archetyp putujícího hrdiny zakladatele, což je třeba Mojžíš, který přivede Izraelce do zaslíbené země. nebo Eneas. ve ano. E, Nicméně ten kosmos tam je, to úplně, tam je to podobný. On začíná potopou světa a potom začíná stavbou babylonské věže a zmatením jazyků. A on vlastně odkazuje na uh, starý zákon, kdy píše, že lidský pokolení po tom zmatení jazyku se skládalo z 72 mužů, protože dva potopa, že jo, takže prostě někdo vypočítal, že potom muselo být 72 mužů v té době. po potom zmatení jazyku? Ano, bylo na Zemi žilo 72 mužů. Takže jenom 72 lidí stavilo babylonskou věž? Sure, whatever. Tak ono hlavně jako asi 20 let po té potopě v Egyptě měli postavit pyramidy podle toho historického tování. Jo, to, to jo. A, no a bylo za takovou nedovolenou a nerozvážnou opovážlivost rozptýleno božskou mstou v tolik různých jazykových rodů, kolik bylo hlav mužských. No a kosmas vlastně na základě tady tohohle starozákonního motivu rozpracovává tu myšlenku, že každý z těch dva sedmdesátí mužů založil nějaký národ, tak jak se množili, a každý bůh vlastně rozdělil zemi, tak mu z těch 72 národů Zaslíbil nějakou krajinu. A Potomci těch 72 bůžů, ze kterých vznikly ty národy, nějakým způsobem putovali po té zemi, až nakonec přišli do té zaslíbené země, kterou jim Bůh dal. A měli nějaký tetování, nebo něco takového, podle kterého zjistili, kdo to je? Ne, oni to zjistili, protože když tam přišli, tak jim to Bůh vnuknul, ačkoliv to všechno byli pohaní. A on tam píše, že a tak se lidstvo na boží všeřídící pokyn rozšířilo po okrsku zemském tolik, že po mnoha stoletích konečně přišlo i do těchto končin Germánie. Jo, mimochodem, Bohemia Češi, Čechy podle kosmy jsou částí Germánie. Mm. No a pojinta teda je, že oni jeden z těch národů, jehož Genologie se dá vystupovat až k tý babylonský věži. Jeho potomci byli právě Čechové, vedení tím praodcem Čechem. No oni po nějakým dlouhém potování přišli do té české země, no a tam se ukázalo, že to je ta země, země zaslíbená. A, a, a, a odtač právě pochází by jakoby ta politická asi. message kroniky, která říká: My nepotřebujeme nějaký poslední římský císaře a německý krále, aby nám propůjčovali naši vlastní zemi v protože my na ní máme poštský nárok už od zmatení jazyků, protože že to je ta země zaslíbená, kterou jsme dostali a tu máme, to máme na boží pokyn obývat od pokolení do pokolení na věčné časy. Že jo? A to z... Na druhou stranu dává to smysl v tom, že jako byly to bohémové, že jo, tak jsme přišli prostě až v tom století. No a ještě to je taky, jasně, jednak bohémové a je, francouzi obohatili stereotypizaci Čechů ve světě o dva věci. Jednak bohémové jsou, bohé, samozřejmě označím Čech. Ale ještě druhá věc, která s tím souvisí, eh, francouzští kronikáři ve středověku nevěděli nic o východní Evropě a o geografii obecně, a když začali přicházet do Francie Cikáni, Romové, tak si řekli, jo, oni pochází někde z východní Evropy, e, co je nějaká země, země, kterou známe Evropě, východní Evropě, takový ty Čechy, tak Čechy ne? Jasně, Češi, ne? Jasně, tak to musí být Češi, proto dnešní ve francouzštině eh, Rom nebo Cikán, Cikán, hlavně jako vulgární označení pro Cikány, je Čech, jo. Když uh, Topolánek předsedal Evropský unii, tak si francouzští humoristi dělali srandu, že jo, to nám teďka předsedají nějaký Cikáni, ne? Protože ve francouzštině je prostě Cikán a Čech stejný slovo, no. Uh, OK, tak to je jen tak uh, na okry. Uh, no, pak uh, je tady ještě několik dalších momentů, tak třeba ta hora Říp, uh, o tý se spekuluje, že by to mohlo být jako Sinai, to je ta... Uh, Býtecká hora, na kterou přijdou ti zakladatelé, tak když seš kosmás a znáš jenom okolí Prahy a potřebuješ něco takového, tak ten říp je takový dobrý, protože tím, že to je sopka, tak stojí osamoceně uprostřed placatého kraje. Říp v latině ryb, tam se zase spekuluje o tom, že to znamenalo ve hora. To, to dává smysl. Každopádně přišli na nějakou horu. No. Přišli na nějakou horu, objevuje se tam ten motiv hojnosti zvěře, ryb a tactva, to je ten motiv zaslíbený země ze starého zákona. A on tam několikrát kosmas opakuje takový obrat med a mléko, což je vyloženě něco, co se několikrát pořád točí ve starém zákoně, třeba v exodu, v Deuteronomiu, což je spojený s, s tou zaslíbenou izraelskou zemí. Další věc, která tam je, něčím to pokračuje, tak tam je, to je Kdy Kosmas, když teda ukončí tu zakladatelskou legendu opravci Čechovy, tak tam krátce popisuje zlatý věk těch slovanů, který spočívá hlavně v tom, že oni neznali soukromý vlastnictví, takže měli žádný problémy. A pak uh, tvrdí, že když teda začali jako obdělat tuto půdu, začali hromadit bohatství a tak, tak se samozřejmě zkazili, morálně zdegenerovali, řekli bychom, a začaly se mezi nimi objevat konflikty. Což se je taky jakoby, určitým způsobem naráží nebo aluze na nějaké uh, antické motivy, Ten Zlatý věk velice častý že to se objevuje v, Ovi, v Ovidiovi, takový ten saturnský věk a tak. No a potom je tam ten motiv té degenerace, kdy prostě jako všechno jde do háje a postupem se to horší, postupem často se horší a horší. Uh, ta křesťanská literatura tomu dala takový spin, že ten důvod, proč všechno jde do háje, je ten, že se svět blíží k apokalypse, ke konci světa. Že? To už jasně, no to je to pozdější uh, eschatologie, že jo? Mm -hmm. to je ten Joachim z Fiore a to, že prostě všechno se blíží k nějakému vrcholení a ideálně prostě k dalšímu zlatému věku, který přijde po druhém příchodu Krista. Přesně tak. No, no a ten, tady, protože teda se objevují mezi těmi slovany ty spory, tak se tam objevuje soudce krok, latinsky kroko, který je má rozsoudit. Tady se zase to interpretuje tak, že to je inspirovaný starozákonníma soudcema, že jo, který máš generaci těch proroků, kteří přímo komunikovali s, s tím starozákonním bohem a byli to vlastně tím jítiští zakladatelé, to je hlavně ten Mojžíš, Áron a tak. A po nich následuje pokolení soudců, což asi má historický kořeny, protože v tom semickém prostředí, nejenom třeba u těch Izraelců, ale i u Fénikšanů, ty Jakoby panovníci byli označováni za soudce. Mm. A konec konců, třeba nejvyšší úředníci v Kartágu se označovali jako soudci. Kartáků, že mm. jo, fenická kolonie, takže vlastně to byl semický národ taky. Každopádně kroko je dobrý jméno. Kroko je dobrý jméno. No. Tam se zase spek spekuluje o tom, že je to je možná odvozený od slova rok, což znamenalo původně soud nebo nějaký mm. rokování. Co ale je asi bušit, tak očividně, tak to jsou ty jeho dcery. A tady je kosmas předovnává k čarodějnicím nebo k nějakým čarodějkám, vědmám a tak. Vyloženě vlastně jsou tam narážky na antický věštkyně nebo čarodějky, kazy předovnává k médii z kolchidy, z arg hmm. argonautiky, že což byla vlastně kouzelnice a byla zbyhlá v lékařském umění. On dokonce tam jsou paralely konkrétních jejich schopností, že ona třeba dokázala ovládat nebeské tělesa, počasí a tak dále. A tady ji přímo přirovnává, nebo jenom on, kopíruje on ty charakteristiky? On je všechny přirovnává, on vyložně Aha. říká, byla jako média z Kolchidy. A potom kopíruje to, co se psalo o médii z ano. Kolchidy. Ano. Tak to není bylo, že byl nespořovná, že? Jo no. <laughs> Potom Tetka, v latině Tetka, mm -hmm. tak ta zase jí předovnává k Kyrke Ajajský z Homerové Odiseji. To je taková ta, co proměnila ty Odiseovy námořníky ve vepříky. A tam měla na starosti náboženství. A tady je taková docela cool věc, kdy on vlastně tvrdí, že ta Tetka, která měla na starosti to bohanské náboženství Slovanů, navedla... Prostý lid, který je tam samozřejmě hloupý a iracionální, a ten uh, kosma, jako správný učenec, jim opovrhuje, aby se klanil nějakým pohanským buškům. A on vlastně říká: To je důvod, proč do dneška prostý lid si uchovává nějaký pohanský náboženský jo? On říká: Navedla hloupý a nerozumný lid, aby se klaněl oreádám, triádám a amadriádám a ctil To jsou všechno nějaký mýtické bytosti z antiky. Zavedla též celou pověrečnou nauku a učila modlo řádům. A tak dosud mnozí vesničané jsou jako pohane. Jednictí prameny a nebo ohně, jiní se klaní hájům, stromům nebo kamenům, jiný oběti vzdává vrchům nebo pahorkům, jiní se modlí k hluchým a němým bůžkům, jení si sám udělal a prosí, aby ochraňovali jeho dům i jeho samotného. Což je takový, to, to jsem si vždycky říkal, že ta kristianizace Evropy asi nebyla taková jako... Rychlá, jak si třeba můžeme myslet, že když nějaký panovník přijal křesťanství, hmm. tak, se to, tak to samozřejmě byl velice často politický kalkul, že jo? A týkalo se to asi jenom panovnického rodu a hmm. pak nějaký úzký šlechty, no ale o ten lid, o ty sedláky a tak, o ten se nikdo nezajímal, takže asi pravděpodobně ty pohanský představy prostě přetrvávaly u těch obyčejných lidí hluboko až do řekněme vrcholního středověku tomu bych se vůbec nedělil. A hlavně taky v té době to nebylo tak, že by každá vesnice měla kostel, že jo. Jako to je dneska, to e, začínalo jako nějaký kostel používaný samotným panovníkem a jeho úzkou rodinou, že jo. Pak si mělo možná někde kostely na hradech těch jednotlivých nejvýznamnějších staticů, a pak až u několik stovek let později začínaly třeba klášterní řády a takovéhle věci, jo. Ale celkově jako ta kristianizace prostě toho prostého obyvatelstva muselo být dost, dost chabán. No, tak ta běžná, ta standardní církevní organizace v té době představovala nějakou že jo, administrativní hmm. strukturu spíš než uh, nějakou jako, uh, evangelizující sílu. Jo? To nebylo nic populárního. A tak, um... No, jakože to není takový, jako není to takový, když si řekne o, ten a ten národ přijal křesťanství, protože nějaký kníže se nechal pokřtít, tak to neznamená, že najednou prostě během jako krátké doby všichni tam nedivili křesťaněji, Jo, jo. No, pak je tam Libuše, uh, latinsky lubosa, což je staročeský jméno, nicméně já našil našel jednu velice obskurní referenci, podle které původní kumská Sybila se, se jmenovala Libu, Libisa. Někteří učenci spekulují o tom, že by to mohla být narážka na tu původní sibylu, která se jmenovala Libisa. Eh, tohle mimochodem, když to googleješ, tak je skoro nemožné najít, protože Libisa taky z do okolností název vesnice, u který zemřel Halibal, <laughs> podle Plutarcha. Takže se všude píše, že Libisa je ta vesnice. Yeah. No. Um, No, ten e, kosma přímo právě přirovnává k té Sibyli Kumský. A ona je samozřejmě v ještkyně, šio, a zároveň v soudkyně. Ten motiv ženský soudkyně se zase objevuje třeba ve starém zákoně, kde je soudkyně jménem Debora. E, no, potom je tam ten Libušin soud, je, to je takovýto známý, že jo, ona soudí nějaký, e, nějaký statkáře a ten, který to podhraje, se rozčiluje, že ženská má dlouhý vlasy, ale krátký rozum. A ty lidi tak začnou reptat a začnou požadovat mužskýho panovníka. Že? A ona je varuje před tou volbou krále a vlastně říká jim, jak je to strašný, říká jim, aby se cenili svobody, dává jim příklady těch královských pravomocí a tak. Říká O tom budoucím knížeti k jeho hlasu jen tak, že budete z velikého strachu odpovídat ti ano, pane, ano, pane, až on pouhým pokynem bez vašeho mínění toho odsoudí, ho dá zabít, jednoho rozkáže vsadit ti do vězení, jiného oběsit na šibenici. Takže ona je vlastně straší, ale ty lidi úplně iracionálně ho stejně chtějí ten zprostý lid zajásá zmateným křikem, všichni jedněmi ústy žádají, aby jim byl dán kníže. Tohle to zase je paralela k, pravděpodobně ke starému zákonu, konkrétně k první Samuelově knize, kdy prorok Samuel varuje izraelský lid před volbou Sa Saula králem, kdy vlastně ten, řekněme, prostředek starého zákona od toho, kdy teda Izraelci dobili tu zaslíbenou zemi, až do panování těch prvních králů, je vlastně, neustále objevuje stejný motiv, a to je tak, že vždycky ten příběh začíná tím, že izraelský lid e, nějakým způsobem morálně upadne, buď začne hřešit, nebo za, a porušovat ty přikázání, nebo rovnou začne uctívat nějaký jiný bohy, nějakýho bála a tak. E, bůh se nasere, způsobí nějakou katastrofu a to teda přivede zpátky jakoby ten izraelský lid uh, k uctíváním toho, toho starozákonního boha. A to se tam po, jako je pořád do kolečka, jo. to už si říká, že když se tohle stalo po desátý, uh, že si ty Izraelci znova řekli, víte, co by bylo super, začít <laughs> úctívat vála? No? A samozřejmě ten skutečný divot, proč to tam je tolikrát, že to je jakoby Jasně. Skorý, se, sebraná nějaká orální tradice a v tom starém zákoně se velice často objevují ty stejné příběhy, skoro slovo do slova protože vlastně bylo růz, rů, víc různých verzí, oni je dali dohromady. Tam se právě objevuje ten motiv toho, že ti lidi začnou být nespokojení s vládou těch soudců, kteří přece jenom vlastně představují nějaký spojovací článek mezi lidem a tím starozákonním bohem a začnou, začnou požadovat krále, což je považovaný za jako odcizení se toho, tomu starozákonním bohu, že místo toho, aby vlastně on byl jejich jakoby, panovníkem přímo, tak tam bude nějaký král, který bude představovat do určité míry světskou moc. No a ty starozákonní proroci, hlavně teda ten Samuel, je varujou, varujou ten, ten, ten lid. Nicméně ten izraelský lid, protože je hříšný a protože je prostě hloupej a tak, tak ironicky chce toho krále, který, ačkoliv ten krále vlastně bude zatročovat a bude vykořisťovat. Takže nakonec se teda nenechají přesvědčit a ten starozákonní Ibu si teda řekne: OK, fuck off, když chcete krále, tak já k vám dám krále a vlastně je potrestá tím zavedením královské moci a tím prvním králem, se se stane Saul, který je potom docela mentál. Hmm. Ale tak konec konců mentální jsou tak víceméně všichni uh, lidi v tom starým zákoně, i ti, kteří mají být jako mravní vzor. No pak je tam samozřejmě přem, přemysl práž, jo? latinsky primizl. A tohle je jediná věc ze všech těch bájnejch uh, příběhů v té kosmické kronice, která se nějaký podobě objevuje v té předchozí hagiologii, konkrétně v Kristianově legendě, je příběh o tom, jak Český země postihne hladomor a ty lidi, protože nevíc co mají dělat, tak jdou za nějakou hadačkou, která se v té době, ale nebo v tom příběhu se nemenuje Libuše, a ta jim vyvěští, aby postavili Prahu, postavili město, a aby si zvolili knížete. Ten kníže se jmenuje Přemysl, protože byl přemýšlivý, přemýšlivý hmm. přemysl, že jo? A on si potom tu hadačku vezme. Nicméně v tomto příběhu to ještě není... Uh, to bylo jako řešení hladomoru. Jo. No jasně, no. Le, tak takový to, to, že než postavíte to město, tak stejně všichni jako pomůžou. Takže tak, to byl takový problém. No tady zase někteří panovníci hledají paralelu s příběhem Fitovi Líviovi, kdy Řím zachvátil mor a tak byli římskí posláni a vyslaní, aby přivezli z Řecka boha a Sklepia. No. A to mělo jako vyřešit ten mor. Ale to je zase tak něco takového. Jako... No, je to dostatečně podobný, aby to byla paralela? Nebo je to tak úplně náhodná podobnost, ty se jako úplně říkáš, co? Jo, rozumíš. Jak byla tam věždba, no. no, Byla tam věžba, byla tam nějaká takováhle katastrofa, která se měla vyřešit tím, že někoho přivedeš, ale je to vlastně něco úplně jiného <laughs> se nad tím zamyslíš. Jo? Nicméně, v Kristianové legendě už přemyslel, ale není to oráč. je tam hdačka, ale není to libuše. Ale. E, Pravděpodobně ta pověst už přímo o přemyslu Oráčovi existovala v nějaké podobě před kosmou. A to z toho důvodu, že v hradní kapli na Znajemském hradě existují nástěnné malby a je tam ta slavná oráčská scéna, která zobrazuje přemysla už jako Oráče. A je tam ta otka, kterou podle kosmické kroniky on zapíchnul do Země a vyrašila třema větvema. Zase tady tahle ta nástěnná malba, tam ta datace je různá. Většinou se datuje dvakrát, nebo většinou se dává do dvou různých let, buď do roku 1112, podle toho, že v tom roce zemřel moravský z a anebo do roku 1134, kdy se udála sledba Konráda II. a Marie Srbský. Takže ta nástín, ty náctiny maloby malby měly být namalovaný možná u příhožitostí té svatby. Což je to první datum je před, no před Kosmovou a to druhé je po ní. No a jinak ten, vlastně ta pověst o, o, o Ráčově je teda velice silná paralela k tomu Cincinátovi v Lívy, a je to ten motiv toho, že vezmou prostě toho spravedlivého diktátora, který je prostě super spolé a to, že oře že jako, není too cool to work, tak je prostě známka toho, že to je dobrý No a komik. oni jdou za tím přemyslem a on náhodou oře, anebo jdou za někým, kdo oře ne, a najdou přemysla? Tam to je docela vtipný, ona jim přesně řekne, kde toho přemysla mají najít Dá jim úplně instrukce, jak běžte do těch, běžte hmm. tu řeku, tam jsou ty statice a tak. A oni stejně nejsou schopní tam dojít, takže jim pak dá navigaci, což je kůň. A ten kůň je tam dovede, protože ona na něm jezdila za tím přemyslem oráčem a ten kůň se pamatuje tu cestu, takže je schopný je tam dovést. A oni teda najdou toho přemysla oráče, jak tam oře. Přemysle, jak tam Takže hrají toho konkrétní člověka. Ano, toho konkrétního člověka. Takže vlastně nehrají někoho. To je jenom jako symbolický vyjádření toho, že ten člověk. Pochádzí nejenom, způsob že způsob jako by byl hodin. vyvolený, byl teda jako, jako správný pro ten job, ale zároveň to byl takový jako člověk, který jako pracoval. Člověk z lidu. No. No, zpracující třídy prostě. A on tam potom ten, když jedou zpátky, tak se s tím přemyslem baví a on jim říká jako, aby Češi nikdy nezapomněli na to, odkaď pochází, z jakých jako poměrů, tak tady mám ty líkový střevíce, že jo, který Kosmat tvrdí, že byly uložený na Vyšehradě ještě v jeho době. A, a tak. Ten odkaz, ten je jako zvláštní. Třeba v tom, že když odkažeš na Cincinnati, tak Cincinnatus je konzul, který byl který, že byl konzulem, stál se diktátorem, potom se vzdal, té své moci. A byl i zvláštní tohle použít na ob, tenhle ten příběh použít na obhajobu knížete, který je jako doživotním panovníkem nějaký země, že, že on to jako používá zjevně jako bez toho, aby čekal, že si ti lidi řeknou vidíte to jako v Římě. Hmm. On to bere jako zajímavý příběh, který prostě jenom přebírá k sobě. Ja, protože takže, mu to přišlo no. Protože mu to přišlo kůl přesně. Tak to není úplně jako odkaz na Antiku. Že by si říkal, pojďme se podívat, jsme jako, jak to vypadá v naší historii. My jsme vlastně jako římani, jsme začali jsme stejně, ale on prostě nemá jako jiný zdroj, tak si řekne, jo, přepišu to tam, potřebuju něco takového napsat a stejně to někdo šupne do šuplíku, hmm. tak, tak pojďme to ukrát tady z Vergilia. No, tak to, tak to asi bude, no. Um. Pak je tam ještě takový to, to zní hrozně tak jako pohádkově nebo příběhově, ten motiv toho, že nějaký kůň někam někoho zavede kvůli tomu, že si pamatuje cestu, protože na něm jezdil někdo zase mlensenou milenkou. A to mě přijde takový, jako že to zní jako, jako mm -hmm. to už musel vidět někde napsaný, ale nepodařilo se najít žádný konkrétní příklad tohohle toho. jo? V antice samozřejmě jsou uh, v podstatě inteligentní koně, koně, který mají nějaký vlastní rozum, to je třeba Pegasus, jo? ale nikde jsem neviděl, že by vyloženě ten kůň někoho někam zaved, protože prostě milenci na něm jezdíli k sobě. Je, našel jsem teda článek z roku 1925, ve kterým uh, Anto, nějaký Antonín Kulář, profesor, píše tady o tomhle, tam tam jen jedna věta o tom, on píše že tento motiv se objevuje hojně v jiných středověkých pramerech, například irských. A on tam žádný přiklast, příklady, no. Takže bohužel se mi nepodařilo najít, odkud by to mohlo být převzatý. No, třeba jako u toho cincinata se objevuje ta toga, tak ten oráč i mu dá na říza, plášť i přehos, jaké sluší knížeti, což je znak toho panovníka a tím vlastně z něho, jako symbolicky udělají toho panovníka, no. říze... A taky jako že zavolá na svoji manželku, aby mu to přenesla? Je že jsem si na tu zavolal na svoji manželku, aby mu že tam žádná manželka není. Ne. Ne. To, to by bylo docela kdyby <laughs> to sám tykantní, kdyby on už tam měl rodinu a děti a tak, jo. No pak je tam taková ta slavná věc, že jo, kdy přemysl oráč zatkl teda do země otku, ze které vyrošili tři ratolesti, kde, to je aluze na jednak starozákonní hůl uh, proroka Árona. V Atice třeba vy, vyrašují v oštěv. A tak, úkosmě to v podstatě slouží podobně jako věštní znamení. Ona má nějakým zázračným způsobem potvrdit, že to je teda fakt on a že má od Boha potvrzený nárok na to, aby založil tu panovnickou dynastii a stal se knížetem. A co je ještě zajímavé je to, že dvě odnože uschly a odpadly, ale třetí velmi roztla i šíře. A ten přemysl to potom vyložil tak, že říká, vy jste, že z našeho rodu mnohu plánů se zrodí, ale pokaždé jeden bude panovati. Což bychom mohli vyložit tak, že on argumentuje ve prospěch určitýho druhu nástupnických práv mm, mm. a zřejmě proti myšlence, aby se uh, ta země rozdělila po každý, když umře panovník mezi jeho dětí. dětí je? Což bylo běžné. ono to mělo zabraňovat válkám mezi těma nástup, nástupcema. O jo, nelíbil jsem mu Gavelkind. jsem prostě. mu govelkind, tak Gavelkind je hrozný, tyjo. Ale zas na druhou stranu to vedlo k tomu, že ty děti se snažily navzájem vyvraždit předtím, než ten otec zemřel. Můžu, ideálně zůst, takový Highlander zase jako zůstane je jenom jeden, ten se potom stane králem, no. No a potom Libuše teda vyvěští založení Prahy, což je jasná paralela na Vergília, kde v hmm. Eneis, Kumská kumská byla vyvěští dějiny Říma až do pomalu konce světa. Ona taky samozřejmě v té je implicitně nějak skrytě narážkama má vyvěštit Cezara a Augusta, čímž ten Vergilius to za, jakoby zavedl do současné doby a vychválil ty panovníky, což to kom komu, komu se taky líbilo, takže ty libuši úplně na konci věždby <těví> něco podobného zavádí, ale je to teda dost mentální. Jo. Ta libuše, která je pohanská ha hadačka a vědma a tak, vyvěští uh, svatýho Václava a svatýho Vojtěcha. Ale neřekne to takhle na plnou hubu, ona jako řekne něco, co jako zní vágně, že by to mohl být svatý Václav a svatý Vojtěch. A je to hrozně vtipný. Ona řekne, že v tomto hradě někdy v budoucnosti vzejdou dvě zlaté olivy, již svými vrcholy proniknou až do sedmého nebe a po všem světě budou zářiti svými divy a zázraky. Hmm. A ty dvě zlaté olivy mají být větší sláva, Václav, hmm. věcí, a voje útěcha, vojtěch. Tak ta větší sláva, to bych ještě chápal, ale voje útěcha, to už je fakt takový kostrmatý, A ještě taky navíc, jemu to musí fungovat v latině, v latině. to znamená, že, že, v, že on nejdřív si vzal ty dvě jména, pak teda něco, co zní jako ten a pak ještě něco Takže v latině je Václav větší sláva neboli major gloria, a vojtěch je voje útěcha, neboli jo. exercitus consulario. Tak to potom nefunguje v, no, v, nefung... v latině. Nefunguje to v latině, pokud neznáš češtinu. No. Ty je to na no. Tak... No, nevím, tohle to je, jako když to se s tím s tím verkilem, tak tohle je třeba slabý odvar, no. no. celkově ta kronika je samozřejmě mnohem kratší, takže to, všechny tady tyhle věci jsou tam tak jako načrtnutý mm -hmm. a vůbec se to ani zdánlivě jako nepodobá těm uh, antickým věcem, na který oni naráželi, no. Bohu Některé obraty v té věžbě jsou taky přímo z Virgili, a to je třeba to sláva, hvězd se dotýká je, a tak. No. Když říkáš, že to málo skopíroval? Jo? jo? no. Tak to víš, to byla doba temenat, jo. To už se všechno doháje. <laughs> uh, no potom uh, samozřejmě tam to založení Prahy, kde tam najdou toho chlapka, který teš, tesá Prah, a podle toho se to město má pojmenovat Praha. No a potom uh, už jenom stručně se tam objeví dívčí válka. Tenhle ten pří, pří Běh je tam proto, protože kosmas z nějakého důvodu má potřebu vysvětlit, proč jsou uh, u Čechů muži nadřazení ženám. Hmm. Jako kdyby si potřeboval vyslet nějakou pověst. Jo? On, ta, ta pověst je taková, že vlastně bezprostředně potom, kdy ten přemysl panovat, začne panovat, tak uh, ženy, ženy u protože u těch slovanů údajně vlastně, vlastně plnili pánice. stejný funkce a dělali podobné věci jako muži, se založí vlastní hrad a ty dvě pohlaví začnou žít odděleně. Oni si založí hrad Devín, což opět je děvín, děvy dává smysl, a muži si naproti ním, na druhém břehu Vltavy, e, založí nejhrát. nemenuje se teda muží, nemenuje se Vyšehrad, mm -hmm. a začnou tak jako spolu soupeřit, on píše, že e, mezi nimi byl brzy mír, brzy válka. To je teda jakoby je ten motiv že, e, války mezi pohlavíma, což je, je tam takový ten motiv obrácení, očekávání, kde najednou ženy jsou, prostě, buď ovládají muže, nebo jsou naroveň mužů. To, samozřejmě v Antice je to třeba nejslavnější pověst o Amazonkách, u sněv z máme třeba u Aristofana a tak. A potom to vede k tomu, že muži vlastně vymyslí takovou lest, kdy uspořádají hostinu a tam tři dny hodujou a na konci té hostiny každý ten muž unese jednu ženu a od té doby... Protože předtím když kdy je nemohli no, udělat, vlastně. vlastně. Tak jako možná třeba ženy nemají takovou výdrž při hodování nebo něco takového a proto teda jsou ženy uh, podřízeným mužům. Uh, tak se jako říkáš, asi ten uh, Kosma měl nějaký problém s genderem, protože jednak tam jako hejtuje tu, přesně řečeno ústy nějakého sedláka, hejtuje ženskou sotkni, mm -hmm. a potom ještě potřebuje myslet pověst, která uh, legitimizuje ženský poddanství. Ale zase na druhou stranu třeba v té antické literatuře se opakovaně objevuje takový ten prvek toho, že u východoeuropských náro... barbarských národů ženy mají uh, rovnocený postavení s mužema. Jo? Že třeba ty ano, u Herodota jsou to skytové. Že to jo? je ten symbol té exotiky, že jo, to je takový. Oni jsou divní, tam prostě lidi nemají domy, ale jezdí půjde na koních, tam muži nevládnou, tam vládnou ženy. Jo, Já, Tak mo možná on teda přímo um, explicitně jako smaz z, z, z, Cituje nebo zmiňuje skitty cake man. Který, dva skytské kmeny, Plavce a Pečeněgi. že on tam jako říká, a jako ty skytové nikdo nic nevlastní, všichni měli všechno společně a neměli mm. rodiny, že jako muži si brali ženy, jak se jim zrovna zachtivovat věci. To zní také tak skytsky, celý ten mm. popis toho za věku. Takže jako možný, že prostě něk, jako věděl, protože to se v té době vědělo, že ti antický autoři popisovali ty skyty, jakože to jsou ti, kde ty ženy loví a jezdí na koni a tak, tak mu přišlo jako cool uh, vymyslet prostě příběh o tom, proč se tady tohle změnilo? Proč ti ženy jsou teda podřízení mužím jako to všude jináš? By to zajímavý, kdyby navazoval jako Slovany nebo ty uh, Čechy přímo na, na ten skitský národ, že jo? třeba to dělá, ta, uh, to dělá ta anglosaská kronika, že ona říká, že třeba některý národ národy, jako piktové jsou prostě vlastně jižní skytové, mm -hmm. a Britové jsou Arméni. <laughs> tak. Jako ten rozdíl samozřejmě v tom, že ti, že ti anglosasové jako. Vyvraždí ty Brity vysloveně, on tam mm -hmm. jako píše. A potom vyvraždí všechny a žádný Brit tam nezůstal, Tak, Ale je to hezká vazba. Jo, ano. No a potom uh, vlastně ta bájná část tý kroniky končí lidskou válkou. A je tam popis těch sedmi uh, pravděpodobně teda vymyšlených pohanských knížat přemyslovců, jo. který měli vládnout mezi přemyslem a a Bořivoyen, což byl první knížek, který přijal křesťanství. Zase se spekuluje o tom, že, ta, že to, že jich bylo sedm, je narážka na sedm římských králů. E, každopádně nám chybí Sámo úplně, což je taky je jeden z dalších argumentů pro to, proč to je vymyšlený. E, nějaký obrozenci spekulovali o tom, že jo, to, protože Sámo je úplně perfektně historicky důlež, doložená. postava. Ale jo, tak je jak důležená, <laughs> Tak <Fredegarovi> kroniky, <laughs> no. Z kroniky tak řečeného Fredegara, šo? což no. je aspoň byla napsaná jako Relativně krásně no. potom, kdy... Po, po těch událostech, kdy, nebo možná dokonce, samozřejmě ta Fredegarova kronika, což je jediný vlastně písemný zdroj, ze kterého víme o tom, že existovala Sámová říše. Přesněji řečeno, Sámová s... říše. Děl... Není to vidět, ale dělám velký úvozovky. Yeah, yeah. Když říkáš o Sámově říši, že to byla říše, tak musíš dělat fakt velký úvozovky. Když si představíš, i jak má takový ten svítící prst, tak si představ, že má čtyři a že s těma dělá úvozovky, tak velký úvozovky yeah, yeah, yeah. Uh, tak odjídíme teda jenom z jednoho jediného pramene, z Fredegarovy kroniky, která pochází z toho sedmého století, a to, která samozřejmě, to byla kronika, která psalo několik lidí, je to kronika tak řečeného Fredegara, a pravděpodobně, zase ji psali analisticky, a asi psali buď v průběhu, nebo krátce potom, kdy se mm -hmm. ty události, které tam píšou, odhrávaly, a samozřejmě ta kronika neřeší tyhle dějiny východní Evropy. Ona prostě popisuje kdo si koho vzal na tom franským dvoře a kdo se koho pokusil, pokusil otrávit a jak ty šlechtici spolu byli příbuzný a tak. Ale jenom úplně náhodou tam píše, jo a potom nějaký sámo uh, národností Frank Um, kupec z kraje Senonského přišel za těma slovama a tak. No a protože jim pomohl zbavit se avarů, jo, a protože oni potom začali drancovat francouzskou říši, tak král Dagomed proti něm poslal vojsko, uh, rozdělil ho do tří vojů. Dva tyvoje voje se to úplně vesraly, některé se vypálili a pak se vrátili zpátky. A ten jeden se nechal po porazit u Vokastysburgu. Uh, a díky tomu se nám posunula národní historie. No, protože Slám by potenciálně mohl vyžít nebo vládnout v té oblasti, ve které, jako, jo. Že na, českým, na českých, českých zemích, tak proto se nám posunula ta historie, ale není žádný důvod si myslet, že jako je historicky líp doložený než jako, jako český. No jasně, tak vním. ten Augustisburg se furt nenašel, že jo. A když se koukneš na to, kde všude měl být, tak to je fakt od severního Slovenska až po Mořansko, až po pobřeží Baltského moře. jasně, každý chce mít Augustisburg. Každý chce mít ruku, no. to je jasný, že jo. Uh, jako každý francouzský město chce mít Alézy, nebo mm. to, ne Alézy, um, Gergovy. Každý hmm. francouzský město chce mít Gergovy. No a jako ka každopádně to... Uh, Pointa je, že prostě tam není sámo. Jo? To znamená, že asi je to prostě vymyšlený. No. Zase nějaký blázní obrozence, nějaký palecký a tak, strašně tvrdili, že ten krok to je jako ten sámo, protože... Po potřebovali uh, mít tu jako českou historii fakt jako neprůstřelnou, aby mohli mávat uh, těma svýma spisama Němcem do ksichtu. Um, nicméně nic takového tam není. No. Ty jsi mi zmiňoval nějakou pěknou větu, která dává dohromady těch sedm knížek. No tohle to je úplně mentální. Jo. Uh, já jsem našel, a to se mi teda nepodařilo úplně přesně doložit, uh, jeden, jednu takovou věc, kter se kterou... Původ údajně měl přijít nějaký historik, historik, který se jmenoval V. Karbusický v 60. letech. Je to na české Wikipedii, ale nenašel jsem k tomu žádný akademický pramen. Našel jsem k tomu jenom dva prameny. Uh, přesně říkám, dvě webové stránky, které o tomto mluví. Jedna se jmenuje e zatíží budou Ano, a druhá se jmenuje, je to, druhá je blok na WordPressu a jmenuje se Možná přijde i je XD. Jo. A to jsou jediné dvě věci je, na Českém internetu, které o tomto mluví. Nicméně, tady tenhle historik v 60. letech si všimnul toho, že když vezmeš ty jména, panovníků, který se objevují v, v kosmové kronice a se je chronologicky, to znamená krok, kazy teta, lipuše, přemysl, nezamysl, nata vojen, vnislav, křesomysl, neklan a hostivít, tak to dává dohromady větu, která ve staročeštině má významový smysl. E, ta věta zní krok, kazi, teutlup lup, přemysl, nezamyslám, natani, vojen, nizla, křu, mi, Sa neklaníme, hosty vítáme. Což v překladu má znamenat: Zadrž krok, Teutone, raději přemýšlej, nechystám na tebe ani války, ani zla. Křížíme se neklaníme, hosty vítáme. Jo? A teďka na základě základ, toho, toho, toho, že málo, že málo, že můžeš takhle, můžeš můžeš takhle prostě poskládat, ten historik rozvinul podle hypotézu, podle, podle které kosmas... Našel nějaký papír, <laughs> na který byla česky napsána tady tohle věta. Byl to nějaký historický spis. A protože tomu nerozuměl už v té době, protože ten jazyk se zmínil, tak si řekl: aha, tohle bude určitě genealogie těch knížet A dal to do té své kromě. No a, a. Jako, tohle by bylo to, totálně cool, kdyby se to našlo. Nicméně je to samozřejmě spekulace a žádný takový text je nemáme. No, tak prostě pálili nějakou knížku, tam jim z toho je z papíru a tak potřebujeme nějaký staroslovenské slova, tak třeba tohle. Jo. No, jako pokud to někde existovalo někdy, což je samozřejmě fakt, prostě mentální se tady tohleto myslet. tak buď to ten, ten kosmas někde viděl a nerozuměl tomu a myslel si, že to je genealogie, někde byla v sní, No, anebo prostě mu přišlo cool, jako použít nějaký, to byl taky ten, když si hraješ dračí doupy a potřebuješ rychle vygenerovat nějaký jako, elsky znějící jména, tak prostě vezmeš někde nějakou náhodnou elsku, je to je jedeš podle ne. toho, že jo. Um... Ale je to cool, je, to je taková ta, že je to nějaká konspirace, jak kdybys prostě vzal jména amerických prezidentů a zjistil, že když se radíš nějak jako pospátku a čteš jenom samohlásky, takže to dává dohromady nějaké... Mně to spíš připadá takový to, jako že když uh, si pustíš nějakou rokovou písničku pospátku, <laughs> tak to říká jako nějaký satanský věče, nebo něco takovýho, jo. No je to, je to, je to docela docela mentální. No. no a na závěr si dáme jeden úrvek. Tak jsem si říkal, že když jsme se dneska celou dobu bavili o tom, jak ten kosmas je vlastně strašně bullshit a jak se to všechno vymyslel, tak by bylo takový hezký zakončit to... Něč, nějakým antickým pravidlem o slovanech, který pravděpodobně je věrohodný a fakt teda popisuje něco o tom, jak si slovani v té době žili. Tak jsem našel asi nejranější uh, pramen. Který popisuje Slovany. Je to Prokopius Skysare, který žil v 6. století našeho letopočtu za byzenského císaře Justiniana A on doprovázel natažení toho slavního vevuce Belisária a pak napsal dějiny válek s Paršanama, s Vandalama, s Gotama v sedmi knihách. A od něho právě pochází jeden z nejranějších autentických popisů Slovanů. Takže Prokopius Skysare, knihy o válkách, kniha sedma. Tyto kmeny. Totiž Slované a Antové nejsou ovládány jediným mužem, ale žijí od dávna v demokracii. A proto své věci, jak příznivé, tak nepříznivé, projednávají společně. Rovněž i všechny ostatní zvyky mají tyto barbarské kmeny už od dávna podobné. Věří, že je jediný Bůh, tvůrce Hromu, a jediný pán všech věcí. A obětují mu píky a jiná zvířata všeho druhu. Nevědí, co je nelítost osud a ostatně ani mu nepřisuzují nějaký vliv na lidi. Když se pak blíží jejich smrt, je onemocní nebo jdou do války, slibují Bohu, že mu přinesou děkovnou oběť, jestliže nezahynou, a když vyváznou, obětují mu, co slíbili, a představují si, že vykoupili svůj život za cenu této oběti. Dále uctívají řeky, vodní víly a další božstva. Obětují jim všem a při obětech poznávají věštby. Bydlí v žalostních chatrčích daleko od sebe, odděleni a neustále se stěhují z místa na místo. Dál pak píše, všichni jsou vysoké a silné postavy. Barva platí není příliš bílá, barva vlasů není příliš světlá a ani nepřechází zcela do černé, ale jsou všichni rusí. Vedou život drsný a primitivní, stejně jako masagetové a jsou pořád plní špíny jako oni. Ale nejsou zlomyslní ani záludní a ve své prostotě uchovávají hunský způsob života.